til spilpodcasten, mm. i dag så har meget og Lasse har spillet Halo 3 beta'en, så vi skal snakke lidt om det Vi skal også snakke om spillet Crackdown og lidt om det gamle Starcraft Der er ikke sket så meget på nyhedsfronten, men alligevel skal vi over lidt Nintendo nyheder Senere ud i podcasten Og Lasse hvad synes du om, øh, om spillet Halo 3? ja, um, yeah, men uh, det var jo sådan, at, uh, at vi, vi lovede sidste gang, at vi skulle have fat i den her Hello 3 Beta. Og så gik jeg ud og køb, uh, købte Crackdown, um, fordi det er den måde, man kan få lov til at spille spillet på. Og um, siden da, der har vi spillet det, ja, jeg ved ikke hvor mange timer, men det har i hvert fald været en pæn portion tid. Um, og uh, ja, jeg synes, det, er, det, det lever helt klart op til mine forventninger. Um, jeg synes det minder meget om Toren. Øhm, den altså den hastighed spillet kører med Og den, den følelse der er i spillet øhm, Der er ikke den, de helt nye revolutionerende ting I spillet synes jeg Men det ved jeg ikke Hvad siger du? Ja, jeg synes det, det minder meget om Halo 2 Der, der er helt klart er sket noget altså, Hvis man er vant til at spille Halo 2 Så vil man opdage at, at der er, en ting, der er en, nogle ting der er ændret For eksempel der er nogle nye våben Uh, nogen, der er blandt andet en ty ny type granat og sådan en spike grenades som man kaster og så kommer der en masse pigge ud af dem ja det, det, det var en af de, de våben som jeg virkelig godt kunne lide fordi dem, dem kan man placere på, på en væg og så skyder de ud sådan ud fra væggen af øh, i sådan et rimelig stort område derudfra og pludselig hvis man, man man kan sådan øh, man, man kan kaste dem på andre modstandere og så hænger de fast på den og så dør de så når når den her øh, den springer. Ja, Det andet der er også øh, komme en hvad hedder den carbine hvad den der laser hvad hedder den? Uh, ja. Øh, Nej laser hvad hedder den der laser? Ja den øh, komme den, den der den Covenant, uh, der er ret for sådan en laserpistol Ja. Og øh, den der needler som man kunne uh, have som man kunne hæ duervilde før dem kan man kun uh, skyde med en hånd med nu. Ja. Til gengæld så er den blevet kraftigere end i hvert fald en nidler var før. Det kan godt være at den ikke er lige så kraftig som to nidler var før, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald godt våben, og den er lidt svær at få fat på, og synes jeg den ligger ikke helt bare sådan rundt omkring, nem at få fat på. Der er tre baner, det ved jeg ikke om vi talte om sidste gang, jo det gjorde vi, men der, der er i hvert fald tre baner i den her beta. Og jeg ved ikke, hvad, hvad synes du er den sjoveste, har været den sjoveste bane at spille på? Øhm, jeg vil nok sige, at det er den der high ground, som er den her store bakke, man går op af, og så er der en base for enden. Øhm, for den har både nogle, nogle meget sådan hektiske kampe inde i basen på sådan en kort afstand, plus at den har øh, nogle sniper -muligheder, altså med, med, med sniggevær og sådan noget, øh, man kan foretage for basen i de, ved den der store skråning der. Så den har ligesom de der begge dimensioner, det kan jeg godt lide. Altså, så kan man gå lidt ud og snipe lidt, så kan man gå ind og og dræbe nogen... Øh, ja, for den der base, der er oppe på toppen af bakken, der, der er der altid gang i... Der er der altid kom. Ja, og der er der. Og man kan virkelig komme i problemer, hvis man lige stiller sig der ved indgangen af basen, ja. der kommer der altid nogen. Men det er også der, man skal være, fordi at... Altså, hvis man står der nede ved vandet så kommer der ikke særlig mange. Så Nej, er der, ja. det er jo netop sådan, at, at med, med Halo og med en del andre øh, skydespil også, at det, det gør ikke så meget, at man dør, fordi det... det det bliver ikke sådan trukket fra en score. Det vigtigste er bare at man får dræbt nogen, så at en score får øges. Så det er ikke helt så vigtigt, um, og man altså det er ikke så afgørende om man dør mange gange, det vigtigste er at man får dræbt nogen. Så man skal bare ind i der hvor der action. Så er der den her banen Snowbound, den, den synes jeg er meget god. Den er, den er bygget op sådan at der er nogle af de her Covenant baser, som man har, så, og der er en masse underjordiske gange mellem, der forbinder de her baser med hinanden. Og så udenfor er der sne, og, øh, og banen den er sådan, der er ikke nogen, øh, der er ikke sådan nogen naturlige øh, altså bjerge eller noget, der forhindrer en, hvis man går udenfor banens øh, sådan, område, så bliver man helt enkelt skudt ned af, ja. af nogle kanoner, der skyder alle, der går udenfor banen. Det er en meget sjov måde at gøre det på Ja, og der er også den lille risiko ved at gå udenfor, at øh, der er jo en af de her øh, slags køretøjer, Ghosts det vist. ja som, øh, der, som der kun er en af, men hvis der er en der napper den, jamen så er man altså i risiko for at, at blive kørt ned. Og ja. det er i hvert fald en strategi, som jeg kan ja, godt øh, kender. Øh, når jeg har spillet, sidste gang, øh, de sidste par gange, jeg har spillet Snowbound, så har det været mere som at spille et racing-spil, <laughs> end et skidsspil, fordi <laughs> ja. man kører simpelthen rundt med ja. den her og så bare kører folk ned. Ja. Jeg kan godt undre mig lidt over, at der ikke er flere folk, der tager den, fordi den er, den er både hurtigere end man selv er på gode ben, og den, den har også nogle utrolig gode våben. Plus den kan simpelthen jorde folk ned, hvis man booster lige på det rigtige tidspunkt. Jamen vi har snakket om, at når folk der er lidt bedre, de nemt, altså kunne, jeg tror ikke den er så god den her på et højere niveau, når man spiller med sådan, der er dem vi spiller med nu på beta'en, der ikke har, har spillet så meget, så dem kan man nemt uh, køre ned. Ja, ja, det er godt, være. Jeg Kan jeg måske også lidt fornemme nu, hvor vi er kommet op i levels, vil, level 16 nu, eller sådan noget. Øhm, at der bliver det lidt sværere og øhm, at folk er blevet lidt bedre til at, at undgå at, til at kaste granater på os men, men, øh, men stadigvæk, hvis jeg ser den ghost der foran mig, så tager jeg den helt sikkert Ja, vi har, også, øh, vi har spillet nogle forskellige modes der er blandt andet sådan et øh, jeg tror jeg kan ikke huske om det hed King of the Hill, men det er noget lignende og det er sådan noget med at, at der er sådan et lille område der flytter rundt på banen og når man står man får simpelthen point for at stå i det her område og så, men selvfølgelig når man så står derinde, så skyder alle ind, og så, så er det om at stå der længst muligt, og den der gør det vinder. Ja, jeg, jeg synes ærligt talt ikke, det, det var specielt. Det var ikke særlig sjovt, og så var der et andet, som... Jeg, jeg synes som problemet øh, var lidt, at det var, det var for lige lidt område. Ja. Der var ikke rigtig plads til at, at gemme sig noget som helst. Man kom bare deroppe, og så blev man skudt, og så kunne man søge det op igen. Det var det for lige lidt område. Og så er det her mode, hvor man skal finde den der hovedskalle, og løbe rundt med den. Øh, det, var heller ikke, det er ikke så fedt at have den, fordi man, løber, man kan jo ikke skyde og sådan noget. Men, Nej. men øh, jeg er meget konservativ. Jeg, jeg kan kun lide det her almindelige team-battles. Ja. Og slayer, og, slayer best. bedst. Men altså, det er Bondit er sikkert udmærket klar over, fordi det er i hvert fald de spil, der kommer op mest. Øh, det, I starten der undrede mig meget over, at, øh, at det var næsten kun det der Smash Bros. Yeah, som det hedder. Det også, jeg ved ikke, hvordan det er, men her vi, kan, vi spiller kun 6, der kommer kun seks spillere med i, i hver runde. Så, så der er ikke rigtig så mange at gøre med, med, med tanke på hold og sådan noget. Nej, og det var en, den, den sidste bane, som vi ikke har, har snakket øh, så meget om endnu, nemlig den der Valhalla. Det var et af de problemer, som B2 ser med den bane er, at den er, den er så stor, at man, man sjældent møder hinanden, når man kun har seks. Og jeg kunne forestille mig, at når at, øh, den rigtige Halo 3-version øh, kommer, jamen så kun godt din i en fed bane, fordi at, at, øh, når, når, når man er 16 personer, så, så, så er det godt med en lidt større bane. Så øh, den virker i hvert fald virker i hvert fald som en, en god bane senere. Men lige nu, nej, jeg foretrækker som sagt øh, den her high ground. Hva? De nye våben. Hvad hva er der for nogle nye våben i Halo 3? Jamen, vi øh snakker øh om spikesk, uh, spike grenades. Uh ja. Um, og så Coven er Covenant laser. Jeg ved ikke, Ja, det mener den hedder den. Og vi snakker lidt om, øhm, om, om den egentlig var lidt, øh, sådan, øhm, at den var lidt for kraftig i forhold til, øhm, til de andre, man det, det var ikke helt så balanceret. Nej, det tror jeg ikke nu. Altså. Nej, okay. At, øh, altså må, der jeg, er, det, må jeg er, selv at prøvet den, den lidt mere, så tror jeg ikke. Ja, den så, så den synes det den er, er god, Nej, jeg synes ikke den er god, jeg synes den er pisse svær, jeg kan overhovedet ikke ramme nogen med den. Fordi at det tager så lang tid at lade den op, så man skal virkelig være heldig med timing og sådan noget. Ja. Så det er ikke, den er ikke så, altså hvis man bare kunne skyde de der skud, så skud, var det noget andet, men ja, men, men, man skal virkelig, men det tager lidt tid at sådan noget charge den der beam der. Ja, altså jeg har, jeg synes det er meget svært at undgå den, når, når jeg så først ser sådan et, der er sådan et, et, et rødt laserlys der, der skyder ud fra den før at selve skuddet kommer, øhm, og når, når jeg først ser det så prøver jeg at komme væk, men det lykkedes nærmest aldrig <laughs> Så, så det, folk er åbenbart rimelig gode til at bruge den Og så er det at man dør af, af et skud, og nogle gange behøves man ikke engang ramme sådan 100% direkte på modstanderen, fordi bare når man rammer ved siden af ham, så er der sådan noget øhm, ekstra damage, der går ud over selve det sted, hvor der bliver så, øhm, ja, altså jeg, det bliver ramt Så ja, jeg synes måske den er lidt for kraftig, men, men det er også lidt tidligere at bedøm, bedømme det nu. Mm -hmm. Den taktik, jeg, jeg har brugt det mindste på at finde altså en battle rifle eller, eller en ja, carbine. Og så, og så bruge den, og så, så er det sådan, at så slipper slip man for at reload, fordi så kan man hurtigt skifte over til den der assault, assault rifle, når ja. man har den i baghånden. Det, det er også sådan, at man starter med assault rifle, og øhm, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt våben. Øhm, problemet med det er, at, at når man løber hurtigt tør for ammunition. Og hvis man så ikke lige har et backup våben Som man kan bruge, man så kommer man altså i problemer Så det handler altså om at, at finde et våben hurtigst muligt Og så uh, bruge det som backup, hvis man løber tør um, Det synes jeg um, Der er også nogle nye er det, Vi snakkede også lidt om dem sidste gang, men der er nogle nye items Der um, er det her bubble shield Som, altså Det er rimelig sjældent man får det um, og jeg, jeg bruger det som regel, hvis det er at jeg først hvis jeg bliver beskudt lidt Altså øh, fremmeligt bagfra, og jeg ikke lige øh, kan orientere mig Så kaster jeg den For ligesom Og, og jamen så... Så er jeg i sikkerhed i, i noget tid, og så forhåbentlig så kan min skjold nå at regenerere øhm. Men der er også sådan lidt, når man står inde i det her skjold Og man lige, man lige har kastet det her skjold der omkring en, så, så er det sådan lidt... Øh, så er man sådan lidt øh, bange, fordi at de kan... Øh, modstanderne kan komme fra, fra næsten hver en vinkel man skal sådan hele tiden dreje rundt omkring sig selv, for at være sikker på, at der ikke kommer nogen modstandere ind i, i det her bobble og slår en. For hvis de slår en bagfra, så, så dør man jo. Der er også en uh, portable gravity lift, tror jeg ned eller sådan noget, når ja. man bare runporting den er lidt sjov, synes jeg, hvis man møder nogen, og så lige smider den foran sig selv, og så bare laver sådan en kæmpe hop, og så skyder ned på, altså det, det er nok mest for overraskelseseffekten, ja. at, at jeg kan lide den, men det synes jeg er meget sjovt. Ja, og derudover kan man også bruge den til at komme op nogle steder øhm, hurtigt, altså den high ground bane. Er high ground ikke den eneste, den eneste bane, hvor den er på? Eller er den også i Valhalla? Jeg har kun øh, fået den på high ground. Ja. Øh. Og der kan man nemlig komme op i basen lidt hurtigere ved at, ved at bruge den, så kan man komme over den store mur der er udenfor. Um, så der, der er også nogle strategiske fors forskelle, som jeg kunne forestille mig især vi kunne blive brugbare i f.eks. sådan nogle baner, som, eller sådan nogle modes som King of the Hill. Så er der den her, på valg eller der er der miner, man kan lægge ud. Proximity mines. Yeah. Uh, det, jeg, har jo, jeg har ikke fået ramt nogen med de her miner endnu Det er en meget, meget stor bane Og det er nogle meget, meget små miner ja. Så det, <laughs> <Yeah>. <laughs> det, det er rimelig svært Men ja, det kunne være, man det, ja. Nu har jeg vi har ikke, Vi har kun spillet det her Slayer på Valhalla Eller Shoddy Snipers Hvor man altså har sniper og shotgun med, med uendelig armor. Ja. Man skal stadigvæk reloade, og der er der slet ikke, hverken øh, på Slave eller den, så er der ikke øh, køretøjer med men jeg kunne forestille mig, at det måske var bedre til at smide foran køretøjer eller sådan noget Ja, det, det er nok helt sikkert øh, Men en anden grund til, at vi ikke har prøvet den så meget, det er jo også, at vi generelt ikke har spillet valg heller så meget øhm, Og det, den, den er jo bare ikke kommet frem ret meget øhm, det, Og når den så ikke. kommer frem, så bliver den også nogle gange vetoet væk Ja. Den anden ny funktion i Halo, det er hvis der kommer en bane frem, som for ikke kan lide, så kan man trykke på X, og hvis over halvdelen gør det, så kommer der simpelthen en ny bane og en ny mode frem. Ja, øhm, og det, det synes jeg egentlig virker, virker udmærket, men jeg tror så godt måske, at der kunne komme en situation, at der var virkelig nogen mode, som bare man aldrig nogensinde vi kunne, kunne prøve, fordi der altid har været flertal. Nej, øh ja, men det kom, man kan kun gøre det en gang. Så man altså hvis der er en eller anden bane, så ja, okay. skal man altid tænke, okay, altså hvis det her det er sådan nogenlunde, og jeg vitor den, så kan jeg, så kan jeg få noget dårligere ja, okay. bagefter. Men ja. hvis der er noget, man virkelig ikke kan lide, så er der chancen for, at man får noget, man bedre kan lide. Så ja. når man kan kun vitor en gang, så skal man spille et eller andet. Men, men, men, men ja, der er stadigvæk, altså der, der er stadigvæk en forskel i, hvor mange, altså, hvilke baner der bliver udbudt, fordi at øh, uden hvis vi går helt væk fra snakke om veto og sådan noget, så bliver det bare. Uh, meget sjældent udbudt den her Valhalla -banen. Så jeg ved ikke om det er fordi Bondi er klar over at folk måske ikke er så vilde med den At de ikke vil, vil give os den så meget Eller, eller hvad der er fordi det er en utrolig flot bane i hvert fald <laughs> Meget imponerende sådan rent grafisk ja, Jeg synes ikke den er noget særlig på nogen måde Fordi den er så, den er ikke den er så lang og, ja, og smal Nej den er ja. så lang og smal men alligevel rimelig bred Fordi den er meget stor aflang i det ja. Og man møder alle de andre Nej, men Fordi det, men, der er det, kun det. fem andre, og man løber rundt, og så går der noget tid, og pludselig ser man et andet, og Så står man og sniperer lidt, og så løber en væk, hvis man ikke kan ramme ham og gemme ja. sig, og så prøver man at finde ham igen. Der er de her man men det Altså det er ikke noget at hoppe og råbe på rar over, det er sådan nogle kander, der bare skyder hende ude midt på banen, så, man bare, så alle bare kan se hende. Ja. og så. der kommer også en der, der meget karakteristisk lyd hver gang, at man bruger ja. den, så alle ved bare, at nu kommer der så en ned lige i dumpen midt ind på, øh, på selve <coughs> banen, så den er, ikke, den er ikke lige så, så, så, så god at bruge. Nej. Nej, men det ved jeg ikke, det kunne godt være. Men, men jeg kunne godt, altså jeg, jeg godt tænke mig, at der var biler i den bane, fordi så kunne man komme hurtigt fra den ja. ene til den anden. Og jeg kunne også godt igen tænke mig, altså hvis, det var, hvis det var for eksempel øh, 8 mod 8, så tror jeg godt, den kunne være, kunne være en spændende. Helt sikkert. Ja. Øhm, men Snowbound, øh, som vi snakkede om før, den, den, den, den kan jeg også rigtig godt lide. Selvom jeg bedst lige high ground, så synes jeg også, øh, Snowbound, Snowbound giver nogle meget sådan, hektiske kampe. Stovaren det har nogle uh, døre, som er sådan at man jeg kan ikke kan skudte igen. Det vi har tale lidt om det før, at uh, man kan heller ikke kaste granater ind igen. Man kan kun gå igen. Og det skaber sådan nogle lidt sjove situationer, hvor man ser en på den anden side ja. af døren, og der er ikke rigtig nogen, der gider at gå ind og blive skudt en, <laughs> altså blive slået eller få en granat i fæst så, så man står og kigger på hinanden. Helt til en bliver slået bagf bagfra en, en tredje mand, som der kommer ja. og assassinater ind. <laughs> ja. ja, jeg bliver mindret lidt om, om Star Wars episode 1 med, med kampen der mellem Darth Maul og Qui-Gon og Obi-Wan, hvor der også er de her røde skjold, sådan en shield, Øhm, som gør at de ikke kan kæmpe, de lige må få den der pause der. Det de, de kan de så ikke gå igen i, i Star Wars. Men øh, det kan de så her, ja. men det der med at man sådan skaber den der sådan øh, en fuld spænding. Ja, det er spænding, lidt ja. Ja. ja. Og det, det synes jeg virkelig er en, en Folk en bliver også uh, sure når man maser den, den der Ghost der. Når ja. man kører rundt der, og så bliver vi med at smadre den der. Så til sidst så ender det med at man har sådan fire der er jagte den her bil og ja. skal skyde hende i stykker. <laughs> det er som om man er lidt mere udsat når man kører på den her bil her. Ja. <laughs> men, men som regel synes jeg bare at den er så hurtig, at den har jo de her øh, boost-funktioner, så man kan komme. Tit kan man komme væk, hvis man har problemer. Det er det er en god ting. Øhm, så er der det her matchmaking-system i, øh, i Halo: Battle, som jeg også synes fungerer fint. Øhm, det er så man både kan se, man stiger i niveau, øh, når man har spillet, når man har vundet øh, over nogle andre, så, så stiger man. Øh, i niveau nogle gange Og derudover så kan man se hvor mange kampe man har spillet i alt Så man får sådan en god fornemmelse af hvilket niveau modstanderne er på Og jeg synes mange gange vi har spillet der har der har sværdagsgraden Altså vores niveau i forhold til de andres niveau har været meget passende Måske vi er vi kommet op på et niveau nu hvor det bliver rimelig svært men alt, i alt ligger vi tit. Jeg tror ikke vi har vundet endnu. Vi har ikke vundet en kamp endnu. Vi har jo nok spillet ved, mange hundrede kampe. Men vi ligger tit omkring en tredje plac. Øh, ja, mange år. mange hundrede kampe. Jeg tror at vi har. Jeg tror. Ja, måske hundrede altså Absolut ikke spillet hundrede. Jeg tror at max at vi har 60 måske eller så. Ah, jeg tror det er lidt mere. Men øh, men om ikke andet så så, så synes jeg at niveauet har været rimeligt fornuftigt. Så altså. Men den matchmaking funktion var jo også sådan en god, en, en rigtig godt i, i Halo 2. Så, må de kan lave noget ordentligt i Halo 3 også. Vi har også fået anledning til at spille Crackdown nu her, fordi at du, Lasse, det her Crackdown. Ja, jeg må indrømme, at øh, at dengang jeg købte det der, tænkte jeg, at nu køber jeg det, og det er udelukkende for at spille Halo 3, men, øh, men jeg er blevet positivt overrasket over Crackdown. Øh. Ja, det er meget sjovt, fordi det er sådan, det er et spil øh, der i endnu højere grad en GTA bare ikke har nogen historie overhovedet, når man løber bare rundt i en by og tæsker løs på og kriminelle, og det er lidt sjovt, fordi at man udvikler hele tiden sine evner, og han bliver ham her, man man styrer en uh, figur, man kan vælge mellem flere forskellige typer af udseende. Men Det er ikke det, der er vigtigt, men han, han op, pludselig han bliver han stærk, han kan kaste rundt med biler, og han kan hoppe. Uh, Hop, op, og hop over huse og klæde op på skyskraber. Og ja, jeg, jeg blev mindet lidt om, uh, om Metroid, sådan noget med, man, man, man får en ny um, ability, eller man får en ny sådan ja. man bliver bedre til noget, og så kan man komme op nogle steder, som man måske ikke kunne før, um, og prøve nogle nye ting. Og det er sjovt, man får også bedre explosive skills, og efterhånden så kan man for eksempel tage en bil, og smide, over, smide ind mellem nogle, og så, el, og så skyde benzintanken. Det kan man nemlig, man kan sådan vælge. <coughs> Når man logger on på folk, så kan man vælge om hvor man vil skyde dem, eller hvis man logger on på en bil, man targeter, sådan med set targeting hedder det bare med, jeg ved ikke om hvilken knap der, er, kan jeg ikke huske men så kan man vælge om man for eksempel vil skyde benzintanken på bilen så den eksploderer og sådan noget der meget sjovt. Ja. Men det er også sådan at uh, når man kører rundt og bliver bedre til at køre bil, så når han sætter sig ind i nogle af bilerne, så transformerer de sig og bliver federe. I ja, med at han sidder i dem Ja, det er helt transformersagtigt. Ja, det er meget, meget, meget fremtidsagtigt Men det er, ikke, det er ikke et spil, der har nogen form for dybde overhovedet Men det er sjovt lige at løbe, løbe rundt i den her by og, ja. og finde nogle ting og hoppe rundt Så får man sådan nogle orbs blandt andet Som gør at man kan hoppe højere Ja, altså jeg kunne godt Og det her, den, den kritik har jeg også lidt med, med Grand Theft Auto Som det er jo klart inspireret af øh, at, at det der med at skyde Det er meget simpelt at der, Man er ikke rigtig så mange muligheder for, for at sigte Altså man kan ikke godt gå ind i sådan en sigte-mode, men, men det er nemmeste det er bare at have det her targeting og bruge det øh, højest muligt. Så der kunne da godt bruges det dybt, synes jeg. Øh, men, men jeg synes, at der, der er nogle utrolig øh, morsomme situationer, som, som man, sagde, som, som man ikke, ikke, ikke kan undgå at komme til at opleve. Øh, altså jeg ved ikke, jeg, jeg kan da huske på et tidspunkt, hvor du dræbte en øh, modstander, der var to modstandere foran dig, eller sådan noget, så dræbte du den ene. Og så øh, går ham den anden modstander hen og tager lidet op af sin ven og kaster efter dig. Ja, <laughs> oh, det er meget sjovt. <laughs> så så det er det sjovt. Eller fx når man kaster en bil, så bliver passagererne inde i bilen lige bliver siddende. Og så når man har kastet bilen, jamen, så kører de bare videre bagefter. Altså, det, der er sådan mange sådan altså, nogle humoristiske indslag, og de har også nogle meget sjove stemmer. Øh, Stemskudspillet er, er meget humoristisk også. Så man får i hvert fald nogle billige grin om ikke andet. Jeg har. Øh, jeg købt. Øh, har købt StarCraft 1 og Broadwars, Broad hedder det ja, expansion. Det var veling uh, af det. vi... Fordi at øh, jeg er simpelthen, når jeg så det der, Starcraft 2. Øh, inden på nettet så blev jeg, så fik jeg så lyst til at spille det gamle StarCraft, og jeg kan ikke huske, hvor jeg havde. Jeg, jeg har købt en gang, før man kan jeg smidt det væk eller sådan noget. Ja. Og jeg har faktisk spillet lidt. Jeg spillede lidt i dag på Broadworth, så den, der, den der pro... Øh, Protoss-campaign, og det var, det var meget sjovt. Det var at bare prøve, prøve kam, kam, at spille igen. kampagnen, du spillede? Du spillede jeg har ikke spillet online, men jeg uh, skulle lige have frisket op, hvordan det var. Jeg tror, man, du, jeg tror du stadigvæk, der er sådan et, uh, et, et, et stort community ja, omkring spillet. Yeah. Ja. De er nok rimelig gode, dem, der spiller online. Nå, det ved jeg ikke. Der er sikkert alle mulige typer, og det er sådan billige spil nu, så der kan godt ja. være, at der er nogen, der har kjørt det, der ikke er. Det er sikkert ikke. Ja, ja, ja, ja, Jeg lagde mærke til introsekvensen. Uh, nu ved jeg godt, at det er, det er et filmklip, sådan, men jeg synes, ja, det, er, det er imponerende, når man tager betegnelse af, hvor gammelt spillet er, uh, hvordan de så har lavet uh, grafikken til den introsekvens, fordi det, det så virkelig, virkelig godt ud. Uh, man kan så godt se på, uh, på, på selve grafikken ind i spillet, at den har nogle år på banen, men, uh, men det er jo ikke det, som, som man, sådan, altså hvis man køber StarCraft, den Starcraft, så er det jo ikke uh, for grafikken primært. Og ah, det er fordi, at det er det er ultimative, eller det er sådan en strategispel, der har der er mest balanceret, og det er, ja. der hvor man altså, det er jo nærmest som Det er et spil, der kommer op, og altså sådan. Ja, jeg kan godt lide at spille skak, Og det er sådan et spil, der det er udfordrer. Der, der, der er, det er virkelig i hvert fald så meget balanceret og, ja. og sjovt. Og det er et spil, hvor grafiken ikke. Uh, det betyder så utrolig meget, men det gør ikke, at jeg ikke glæder mig vanvittigt meget til, at ankommer. jeg, Er det sådan, at når du spiller, fordi jeg kan huske dengang, jeg spillede meget Warcraft, der synes jeg, når jeg spillede spillet rigtig meget, så blev det meget øh, sådan det samme, jeg foretog mig, bare hurtigere og hurtigere. Altså jeg havde en bestemt strategi, som jeg synes var bedst, og så gjorde jeg bare det samme og det samme og det samme og det samme, og, det samme, og bare prøvede at få det sådan fuldstændig øh, virkelig gjort perfekt, den måde. Mm. Men hvad, når, når du spiller StarCraft nu, hvor du har spillet så meget, er det så sådan. At du prøver noget nyt hele tiden, eller ved du bare, at den her strategi skal jeg bruge, nu, gør jeg bare nu ved jeg det her, det virker, og så gør jeg det. men dengang, dengang jeg spillede on online meget, det var det bare de der surge uh, rush eller hvad. hvor jeg skyndte mig alt, at jeg kunne lave uh, to små zirrlings, og så løb jeg op <laughs> og harassede den anden og prøvede at dræbe hans, uh, så dem der samlede ressourcer, hans uh, ja. probes, eller hvad han nu havde. Ja, så han ikke kunne bygge noget større? Nej. Og så, øh, selvfølgelig, altså, hvis han også er så så bliver det lidt noget andet, og jeg, også, jeg har også prøvet at spille Protoss, men sådan alle, alle, de, alle de taktikker jeg havde, de, det var med at, for eksempel Protoss, der, lavede jeg, deres, der hvor jeg brugte jeg her sædder, ja. og prøvede at lave rush med dem, hvor jeg så lavede altså flere, jeg kan ikke huske, de der sådan flere uh, barracks, eller bike, jeg har lavede en masse af det. men sådan alle mine uh, taktikker, det var sådan rush uh, taktikker. Ja, okay. Fordi at det er sådan, at når man spiller online med folk, man ikke kender, fordi så er det bare. Ja, så men, men, men så får man så måske ikke de der kæmpe dueller der, Nej. kunne jeg gå ud fra. Øhm, for det var jo noget af det, som jeg synes, er det sjoveste, det er også det, Starcraft uh, er kendt for, at, at mange units kan gå sammen og og battle yeah. um. Men altså, hvis, hvis to øh, er nogenlunde øh, lige hurtige med at komme i gang, så, så er det jo klart at det her med at jeg kan måske ikke smadre hele hans base Måske løber han ned til min base, mm, og ja. så ødelægger vi lidt for hinanden, så og så, men, altså, så bliver vi med og at, at bygge nogle flere units Og så måske ender det med at, at jeg får nogle Hydralisks eller et eller andet Altså sådan, at det er ikke nødvendigvis over med en gang, bare fordi man rusher. Nej, nej, det... Så kan der komme sådan lidt, øh, altså hvis, hvis begge to, de sådan udligner lidt hinandens øh, angreb, så kan det godt øh, trække lang, i langdrag. Nej. To. Skal vi gå over til nyheder? Ja, i hvert fald... Er der, øh, er der mere på programmet. Det er dig, vi Ja, der har været en Nintendo-konference for nylig Lasse. Ja, yeah. uh, altså vil du også, uh, uh, se, se lidt om det. Ja, yeah. <laughs> det kan jeg godt. <laughs> um, det var altså det var ikke fordi der blev annonceret sådan det, det helt store nye uh, på den her konference, men vi fik uh, at vide, uh, blandt andet ham her Reggie, som jo er uh, Nintendo's marketingchef derovre, at han uh, i hvert fald helt sikkert vil sige, at uh, Mario Galaxy og Metroid Prime 3 og Smash Bros. de kommer altså uh, i år sammen med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 Men øh, nu siger øh, de så over hos Nintendo at øh, der begynder at ske noget øh, Og det første spil øh, det bliver Super Mario Strikers Og det er jo allerede udkommet herhjemme øh, Og det har en online funktion øh, Et andet spil der bliver online øh, det bliver Pokémon Battle Revolution Som er det her spil som linker op med Pokémon Diamond og Pearl der kommer til Nintendo DS øh, Hvor man sådan kan se de Pokémon, man har opdrettet på selve skærmen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 Man kan spille samtidig med andre folk øhm, Fra hele verden af Og så kan man se hvem der er klogest Og det gælder om at have den, den øh, En så ung hjerne som muligt ja. For eksempel øh, Jeg tror at en brain age på 20 eller sådan noget Det er Det er den, der optimale ja, jeg, jeg, jeg går ikke ud fra en brain age på 6 så er så godt Men det er ikke Nej det, jeg tror at 20 det er sådan det optimale ja. Sådan at jeg skal prøve at have en ung hjerne det var det var lidt det samme men de har, I Wii Sports Det lidt det samme At man sådan kan teste sin fitness Jeg kan huske At jeg rent faktisk øh, Fik en fitness age På 24 Hvilket er min rigtige alder Så det Props til Nintendo Det er imponerende Og hvad var hvad, hvilken fitness age Var du fik Thomas? Jeg tror jeg fik uh, Sådan 67 Eller et eller andet, <laughs> Nå, sådan jeg sig. Sig. Og, og, og det passer så selvfølgelig også Fordi det er rent faktisk Anderen for uh, Thomas så. Okay. Øhm. Og øh, en anden ting Det er at der vil komme Online leaderboards På det her We uh, Big Brain Academy Så der kommer til synenlande lidt mere Og der er så forhåbentlig håbe at uh, uh, Super Smash Bros. Brawl også bliver Kommer med, med Hvad hedder det? Online uh, <coughs> Jeg stoppede øh. ikke stoppe den. nu, jeg, så jeg bliver så træt af at snakke så meget Og så kører vi der i morgen jo. Vi Og så øh. edit uh, Halvdelen af det Vi er har halvdelen af det ud ja. Godt tak er det?